...20 minuter över 9 och då lämnar vi över till Pia Sjögren. Hallå där. Hallå där. Här är Ring p tisdag från Umeå och jag heter Pia Sjögren, men. På agendan idag om hur vi ska ta hand om människor som är döende- och som polisens roll och skuld, frågetecken, till Malmö-demonstrationerna häromdagen- och på agendan också, det som du vill, ring P1 099 510 10. Sen igår har vi fått många mejl och sms, bland annat från pensionären Gustafsson. Han hon skriver, alla metallare kan glädja sig åt att alla pensionärer betalar 700 kronor i månaden för att du ska få lägre skatt. Till metallarna alltså. Ingmar Bengtsson smsar. Hon som tyckte att metallavtalet är bra, det var Kristina Myrbeck igår. Hon har naturligtvis rätt, även om det var lite knasigt formulerat. Vi kan inte ha kvar det här vansinniga konsumtionssamhället. Nu är Josefina Price i Stockholm i Ring P1. Hej! Ja, hej. Hur ser du till? Ja, tack bra. Det är snöar. Som <laughs> som bara den här i Stockholm det är jättetråkigt. Jag trodde det skulle bli vår, men annars så. Men det var ju inte därför som jag ringde i igår. Då, utan det var angående den debatt som har blommat upp kring vård i livets slutskede. Och dödshjälp och så vidare. Mm. Du, du är själv sjuk, intensivvårdssjuksköterska, jag förstått. Ja, jag är intensivvårdssjuksköterska och eh, arbetar nära svårt sjuka människor. Alla dör ju inte naturligtvis. De, väldigt många överlever ju. Och, eh, men det är ju ändå en fråga som vi alltid... Det är ju nära oss hela tiden. Mm, vad tänker du om den här debatten som har varit på sistone? Ja, det finns jättemycket att säga om det. Och, eh, det är, jag tycker det är förskräckande saker som har kommit fram de senaste dagarna. Eh, framförallt så tycker jag att det är oerhört tråkigt att en åklagare kan vara så ignorant och raljerar över en hel läkarkår med att hemlighålla bevis och eh, försöka, jag vet inte, låtsas som att hon vet någonting som ingen annan vet. Och... Men så gör väl alltid polisåklagare ja, när de har med brottsutredningar? Ja, det kanske de gör, men det här är ingen brott. Alltså, det, det är som... Vad, vad som jag reagerar mest över, som jag vill ta upp, det är att man slänger sig med ord och begrepp som man uppenbarligen inte förstår vad de innebär. Och det väcker väldigt mycket ångest eh, hos människor. Mm. Ja, det här med dödshjälp och läkarassisterad dödshjälp och... Det var någon kvinna som ringde igår som beskrev någon slags avlivningssituation för sin mamma för många år sedan. Mm. Och det är ju förfärligt om man lever med det minnet att man tror att ens mamma har blivit försedd med så mycket läkemedel så att hon dör. Och det, det, det är ju jättehemskt och jag tror inte att det går till på det viset. Tror, säger du? Ja, jag, jag kan ju bara svara för de arbetsplatser där jag har jobbat naturligtvis och intensivvård för det är ju där jag jobbar Men, Och hur går snacket då? Alltså, för jag antar att ni ibland måste liksom på något sätt tala högt om är det dags att rycka grejerna här liksom, respirator eller annan livsuppehållande utrustning som man använder och hur ska man i så fall medicinera eller hur går det till liksom, på golvet? Ja, det, det är ju så här eh, att eh, när, när en människa är bortom räddning- så spelar det ingen roll om man fortsätter- att ha de här apparaterna inkopplade eller inte. Människan kommer ju att dö ändå. Förstår mm. du? Det, det, det är ju precis som eh, för 15 år sedan- så var debatten kring hjärndödsbegreppet väldigt het. Den återkommer ju ibland. Men just det här att... Eh, är kroppen döende så är den döende. Det är ju... Vi, vi kan inte göra någonting åt det. Vi, det, vi kan inte som Jesus gå liksom och hela en död, en död kropp med maskiner. Det går inte. Mm. Och därför så blir det tycker jag att det är obehagligt när eh, när, när man tror att vi att vi eh, oh, livar människor helt enkelt. För det är ju det det handlar om i sådana fall. Josefina, ja. Christer Riber har ringt också till Ring 1 telefonsvarare Lyssna ja. på vad han säger här. Ja, tack. ja, Hej, mitt namn är Christer Riber. Jag är legitimerad läkare och bor i Stockholm. Mitt inlägg gäller den läkare som för närvarande sitter häktad, misstänkt för dråp. Tyvärr har mina kollegor som uttalas i media varit otydliga när det gäller frågan om den dos hon gav den lilla flickan. Eh, om dosen var dödlig ska hon fällas för, ak för, för aktivt vådan till annars död, vilket vi inte får göra i Sverige. Om den enda var varit sederande eller sömngivande för att hon inte ska lida någon kves när respiratorn stängs av ska hon frias. Men ingen är tydlig på den punkten, vilket jag anser vara mycket anmärkningsvärt. Hej då! Christer Iber i Stockholm och vi har också med oss Josefina Price i Stockholm. Vad, vad tänker du om det som han säger här? Ja, det är ju, låter ju rimligt det han säger. Vad som blir problematiskt är ju... För det första så vet vi i allmänheten ingenting om vad det är som har gjort föranlett det här åtalet. Eller hur? Mm. Det är ju hemligt. Det är ju fortfarande hemligt. Eh, och sen så med min kunskap så är det ju så att en, en svårt sjuk människa, stor eller liten, har ju sviktande organ och kan inte bryta ner läkemedel. Nu har jag en liten nättåring här som vaknar precis. Ja, det. På <hör> det var morgonen, ja. andra gången antar jag ja, som precis. vi vaknar just idag. Ja, ja och eh, då, då, då, då vet man ju inte vad som är en dödlig dos. Jag menar, en, en vad sa jag innan? Man vet ju inte... Hur mycket kroppen har brutit ner. Sen den här provtagningen av den lilla, den lilla flickan. Det har väl skett på ett ställe, antar jag. Och det, blodet cirkulerar i olika, olika organ. Mm. Så att det, där, det där är ju en. Men det här låter ju hopplöst svårt på något sätt. Det är ju liksom en svår, på svår fråga. Och ja. det, alltså det är ju det etiska man måste... Och det var ju egentligen därför som jag ringde. För det var det som jag tycker är så viktigt. Man måste ta reda på vad det är man pratar om. Man måste förhålla sig ödmjukt till kunskap. Man måste förhålla sig ödmjukt till vetenskap och beprövad erfarenhet. Och ta reda på vad begreppen innebär. Vad, är, vad betyder begreppet dödshjälp? Vad betyder begreppet död? Vad betyder... Be alltså, eh, det slängs omkring så mycket eh, förstås det hit och dit. Och, och Det väcker så mycket ångest hos människor och det gör mig ledsen och många med mig för att vi som arbetar med svårt sjuka människor och deras anhöriga eh, vinlägger vi oss varje dag om att, att skapa förtroende och att vara förtroendegivande och ärliga i kommunikationen och göra det bästa vi kan för både patienten och dess anhörig. Mm. Jag förstår att det kan också vara lite speciellt eftersom det inte är så... Det är svårt att hitta rätt och fel, så att säga. Det är inte en svartvit verksamhet att jobba med väldigt svårt sjuka personer. Nej, och dessutom, det, det var bra att du sa, för att det är ju inte frågan om att det är en enskild individ. Det är ju också... I sådana fall om man ska åtala någon, då får man väl åtala hela avdelningen, för vi jobbar i team. Det är ju... Eller... Ja, läk, Läkarna är ju naturligtvis medicinskt ansvariga, mm. men man, alltså en... Det, det, det är så absurt alltihopa. Det, det är riktigt, riktigt egendomligt, tycker jag. Yes. Vi får se vart det tar, tar vägen. Man säga. Josefina Price mm. i Stockholm. Tack för att du ringde. till uh -huh. Ring. P1. Tack, tack. Hon är intensivvårdssjuksköterska i Stockholm. Nu är P1 Majbritt Westberg också i Stockholm. Hejsan. Ja, hejsan. Det var dig som jag aldrig hörde igår, fast jag tror hela Sverige hörde dig. Ja, det <laughs> Alla inte. utom jag, så det gick ju ändå inte. <laughs> Mitt namn kom ju ut i alla fall. Ja, ja, precis. Nu ska vi höra vad du vill prata ja, om också. jag brukar kalla mig för Britten i sådana här sammanhang, till exempel vi insändare. Får jag använda pappret till hjälp? Jag Nej, är... jag vill heller att du berättar Jag är i van att tala radio är 82 år. Ja, just det. Men, ja. men berätta från hjärta ja. att du... Vad vill du prata om? Ja, jag vill prata om det här med... Löner med... Procentberäkningar. Okej, okay, vad tänkte du på då? Ja, alltså... På min tid, om man säger så... Då hade vi ju krontalsökningar. Och det var ju mycket mer rättvist... Och det steg ju då om vi hade högre befattningar och så. På vilket sätt var det mer rättvist? Ja, herregud. Tänk dig själv om en människa har 15 000 i lön- och det blir samma procent, 5 till exempel, på 25 000. Det blir en väldigt stor skillnad för varje år. Och det ökar ju mer och mer. Just det, de som har låg lön får lägre löner på slag- om man räknar med procent. Ja, det blir ju så automatiskt på samma procent- och, och de mm. andra får ju... Då, trots att de kanske inte är värda att få någon högre höjning. Mm. Så vad tänkte du på nu? Så mellan då, till exempel 15 000 och 25 000. Den här med 15 000 på 5 Jo, jag förstår det. Vad vill, du, vad vill du komma till nu? Ja, jag vill komma till att jag tycker de här genierna nu som har räknat ut det här. Det är ju skamligt för det första. Jag förstår inte hur det gick igenom med facket och så. Det borde ju ändras tillbaka. För det här kommer ju bara bli mer och mer elände. Och till sist så är rena kaoset, det kan jag ju säga. Du menar att man borde gå tillbaka till att till höja löner med krontal ja. och inte med procentslag, ja, För att det skulle vara mer ja. rättvist, tänker du? Ja, och det ska kunna vara rättvist mellan människor, för vi är väl lika mycket värda, tycker jag. Vilken spännande idé. Vi får se vad andra säger om det. Maj-Britt ja. i Stockholm, ordförande i Nöjespensionären. Tack för att du ringde. Jag får inte tala om hur jag bor nu hur du bor tar vi en annan dag. Aha, ja, tack så ja. mycket. Ja, ursäkta. Ja, nej, tack, tack. Conny Öberg Tåb ja. ringer från Sundsvall också. Ja, hej, hej. hej, apropå ett samtal i fredags till Ring P1 eh, som Ann Wendberg ringde från Bottna och reagerar på alla negativa nyheter som förmedlas särskilt under morgonen när radion står på hem och hände. Och hon säger, Ann Wendberg, sa i fredags till Agneta Furvik i Ring P1. Sveriges Radio är ett lärande uppdrag och en nyhet ska avspegla vår verklighet. Man borde inte bara lära ut att allt brinner och förgifta människors medvetanden. ja, just jag hörde det också. Ja. <skratt> Vad tänker du, Conny, om detta? Jo, det, hon har nog rätt i sak, det tror jag. Och jag tror att de som har pratat tidigare idag har varit väldigt kloka inringare- en god eloge till dem och sen så är det roligt att höra en ny röst som dig Pia då. Tack och bock. Ja, tack och bock. Vad <laughs> <Men laughs> tänker du om äh, det här med nyheter? Ja? Mm. Jo, precis. Och jag, jag tycker att det är så väldigt mycket, precis som hon sa i fredags där, att det är så mycket negativt och vi behöver i de här tiderna ha någonting glatt och, och, och se fram emot och vara stolta över. Vi ska vara glada för att vi är svenskar. Vi ska vara glada för att vi bor i Sverige. det är ju en jätteklen nyhet liksom. Nej, det är så här, ja, det bing, bing, bong, nej, klockan är nej, nio ja. kommer det nej, nej, Den första nej, nyheten nej, är att vi bor i nej. Sverige, gott folk. Ja, vi har ett utmärkt <skratt> land i Europa med många olika klimat. Det är Men hur har jo, jo, fast det är Allemans inga nyheter. Vi, den, är, den, är, den är unik. Jo, jag vet, men hur ska man göra nyheter av det? Att vi kan åka skidor och att det är ett långt land och att och att vi har det bra är ju inte nyheter. Jo, men det är inför alla andra runt om i världen så är ju det någonting som vi ska slå vakt vid och, och visa att här har vi det på, på det här viset så att de kan liksom säga, oj titta det går mm. väldigt bra vi har, men, eh, men vänta Conny om ja, man snackar om nyheter mm, i, i, ja, ja. i svensk media, då till exempel mm. i radio på morgnarna mm. vad ska det vara för ny alltså vad är en nyhet tycker du? Ja, alltså jag ringde in för att tala om att vi ska vara glada och stolta i Sverige. Till exempel att titta, det är en nyhet till exempel jag kommer med nu. Att vi skulle kunna som många andra länder i världen hålla, hålla handen vid hjärtat när vi sjunger nationalsången. Det är, väl en, det är väl en härlig nyhet när man ser allihopa på en hockeymatch eller en fotbollsmatch. Det är väl en nyhet, titta. Alla sjunger och, och vi är glada och stolta över att vi är svenskar. Det är väl en nyhet. Fast är det, men det är ingen, det är ingen ny ja. nyhet heller, nej? Alltså som nyhet, nyhet är någonting som har hänt som är oväntat eller folk inte känner till eller som... No, då, kan jag, då kan jag säga en nyhet för alla <laughs> de som är yngre då, då, än 45 år kan vi säga. Att Sverige var ett, och alla andra och invandrare också som har kommit hit som välkomna. De har inte sett hur, hur Sverige var, ett arbetsamt folk, ett fantastiskt trevligt och underbart folk som man kunde lita på, som har, som har jobbat upp Sverige under alla år. Och det är därför vi har fått det så fint och bra som vi har det, Tack. haft det oh. länge. Och jag tycker att vi, vi ska vara aktsamma om våra relationer och uh, vi, jag tycker också att man ska göra mot andra som man vill att andra ska göra uh, mot sig själv. Och tack för berömmet, Conny Öberg-Tob ja. i Sundsvall, och, även om jag är tveksam, tveksam till om detta räknas som nyheter, också. så tack för berömmet. Eh, det har också kommit flera kommentarer på Ring p forum apropå det Jan Wendbergs om negativa nyheter i fredagens program. Kerstin skriver att medier är uppbyggda på att sälja katastrofer och sensationer för att tjäna pengar Tror de. Men intresset för media är svagt. Folk orkar inte lyssna på smörjan. Den som först börjar med att rapportera om det som bygger upp samhället, den vinner. Titta på alla coacher. Tänk om de skulle åka runt och snacka depp. Hur många uppdrag skulle de få? Behovet av uppåt snack växer. Skriver Kerstin på Ring RingPets forum som finns på srse p p 1 Ring P1. Bo skriver också där att det tråkiga är att en viss överdriven nyhetshysteri kan leda till självuppfyllande profetior. Här kan man efterlysa ett större moraliskt ansvar och en självsanering hos nyhetsmedia. Det skulle ha en positiv effekt på folk om man i vardagsmedia fick minst en rejält positiv nyhet om dagen, skriver Bo på Ring P1s forum. Pontus Forssell i Kungsbacka. Tjena. God dag och dag. Vad tänker du på idag? Jo, jag har ett förslag på hur man skulle kunna lösa problemet med högriskmatcher i Malmö till okay. exempel. Ibland så uppstår det en dubbelt problem där. Dels med att man vill ge publiken möjlighet att se. Är det någon att se matcherna och spelarna vill spela inför publik? Och samhället tänker på säkerhetsfrågan. Och det där problemet kan man lösa på ett, som jag tycker, ganska enkelt sätt. Nämligen? Rikspolischefen går i god tid in och köper upp hela biljettstocken till högriskmatcher. Okay. Sedan skickar han ut biljetter till förtjänta polismän som får i uppdrag att se matchen från plats. <laughs> Då blir det ordning och reden. på Boli. läktarna. Okej, okay. de polismän som måste stå utanför och bevaka demonstrationen kommer bli jättesura. Nej då, de får nej. gå nästa dag. De får se dubben på måndag eller de avslutande singlarna på söndag. Okej, okay, vilken win-win. Då undrar jag bara, de där välförtjänta poliserna som ska de få se match, ska de gå på arbetstid? Nej då, ja nej. de ska ja. göra det på tjänstetid för, okay. för oss. Ja ja, mm. Och sedan ska de poliserna som blir övergång kring på gator och torg- och föra en dialog med dräggen från AFA. Jaha. Eller banka ner skiten nu. de alternativt om inte det inte går att prata med dem. <här> och Ursäkta. det är också mm. en förslag till lösningen som går inför, även på äh, matcher som tar mycket större publik. Till exempel derbyn mellan Djurgården och AIK- det finns ju inte så många poliser som det räcker till för att fylla upp råserna fotbollsstadion. Men... Eller så finns det inte så många, tillräckligt många för att, som vill se den där matchen. Det är ju också ett stort problem. Men <laughs> skulle problemet uppstå så kan man... Göras så att man söker kontakt med överbefärgarna och ber om få låna de militärerna som ännu inte skickade till Afghanistan. Så kan de få komma och se på matchen. Eh, Pontus, jag, apropå det här med högeriksmatcher så har Gunnar Olofsson mejlat till Ring P1. Han har alltså skrivit till ringp1-sr.se. Han skriver att en sak är alldeles klar efter stoppa matchen, demonstrationen i Malmö, utan poliser. Inget bråk. Huliganerna i AFA vill inte slå, slåss mot oss fredliga demonstranter, skriver Gunnar Ollsson, utan mot polisen. Om, om polisen håller sig på avstånd som man gjorde på Stortorget i Malmö, men inte ute vid tennisstadion, då slipper vi bråk. Gunnar Ollsson, Göteborg som var med i Malmö, vad tänker du om det? Jag tänker om det att man vet inte vilka som går med i, <skratt> i avfallsdemonstrationer. Det smyger sig in många som inte är lika varmhjärtade som avfalldräggen. Utan som faktiskt krossar fönsterrutor och bär sig åt. Och de ska polisen hålla ordning på. Och är inne på äh, matchen så får ju dessutom poliserna en välförtjänt belöning för sina många gånger otacksamma arbete och se en bra tennismatch. Tack så mycket. Pontus Forssell, Kungsbacka för ja, det apropå är det detta det förslag. Är det, genomfört också. Ja, det får någon annan se till än jag tror jag. Om, ja. det, om det blir av. Attala Joman ringer från Stockholm. Tjena. Tjena, tjena. Hej, hur är läget? Ja, det är bra, tack. Ja, vad vill du prata om idag? Jag vill prata om i skatteverket faktiskt. Ja, kommer igen. Skattebengar som drar från eget företagare. Ja. Jag tror att det är faktiskt för mycket bengar som är borta från alltså, vår bengar när vi kör in bengar. Som är eget företagare. Du med egen företagare betalar för mycket skatt? Ja, det Varför tror jag. Tror du det? Alltså en till exempel som jag har. Mm. Det kommer bli 60% ungefär med vänst till Skatteverket. Och så har du 60% med... Alltså med vinst. Med vinst, mm. Ja. Och det är alltså om man tjänar 40 000 så det blir bara 12 000. Tänk om man jobbar åtta eller tio eller 12 timmar ibland och kommer känna tjäna bara 12 000. I, månad... I månaden I månader, menar du? Ja. ja. Men det är väl de egna företagarnas lotter i livet att man tjänar, att man jobbar olika mycket och tjänar olika mycket och att det inte alltid hänger ihop att man tjänar mer ju mer man jobbar. Jag har pratat det nästan ett år och det är nästan samma sak. Vad gör du för någonting? Jag jobbar för bud. Okej. Och du jobbar jättemycket och tjänar lite. Ja, det stämmer faktiskt. Jag hade faktiskt ett vanligt anställd för och det var bättre. Du tjänar mer då? Ja, jo, jo. Men ska du gå tillbaka till det då? Eller finns det någon annat som är kul med vad egen tyckte du? Ja, det blir svårt faktiskt nog. Som man har vant sig. Det blir svårt. Vad blir svårt? Att komma tillbaka till vanligarens del. Okej, okay, vad är det du gillar med att vara egenföretagare då? Om du ändå tjänar mindre pengar? Alltså, nu jag har jag bil och leasing och allting. Du, du kan inte alltså sluta med den där. Du måste betala ändå. Ja, just det. Leasing på bilen och så försäkring och allting. Men så hur borde det vara, tycker du? Ja, det är, det är svårt faktiskt. De skulle hjälpa faktiskt de där enskilda alltså för små personer, om man kan säga det. Eh, och låt dem bara jobba om de vill och känna lite mer pengar för att kunna leva faktiskt. Jo, fast det blir vi... svårt med den där. Fast det blir väldigt konstigt om egenföretagare inte ska betala någon skatt alls och så ska alla som är anställda betala massor med skatt. Nej, nej, nej, jag menar inte det. Mm. Vi ska också betala skatt, men vi ska också leva som de som jobbar åtta timmar och tjänar alltså 15-16 000 Ja, just det. Okej, okay. ja, jag förstår. Så du vill ha lägre skatt om du inte tjänar när du tjänar för lite, så att säga? Ja, och, och vi ska inte glömma att vi har ingen semesterersättning eller någonting, så det, det blir uh, värre och värre. Ja, just det. Det kan ju mm. variera från företag till företag. Men jag förstår vad du menar. Tack så mycket, Atala Joman Tack. från Stockholm. Jag tänker en del på läkaren. Som man nu har åtalat för att ha tagit livet av ett litet barn. Det är så typiskt oss här i vårt land. Att hänga ut någon. Nu ska hon stå till svars för allting. Och alla vet förmodligen inom läkarkåren. Vad det här är för någonting. Men denna person ska stå till svars för allt. Och i släptaget av detta. Så ska man då se att barnsjukvården kanske inte har samma förtroende etc, etc det blir väldigt, väldigt väldigt långa svansar efter det här jag tycker det är lite tråkigt att höra att vi är i denna ankdam fortfarande jag tror att vi behöver diskutera detta på högre nivå jag heter Ulla Thilemo och jag bor på kön. Den första åtgärd som den moderatstyrda regeringen vidtog var att avskaffa förmögenhetsskatten. Därefter bestämdes att Sveriges pensionärer ska diskrimineras med att betala högre skatt än de som arbetar. Denna diskriminering är Sveriges regering ensam om i hela världen. Nu har AP-fonderna minskat katastrofalt genom vidliftiga börsspekulationer. Och Dessutom försvingras pensionärernas pengar av dessa giriga förvaltare som aldrig kan få nog av bonus och gratifikationer. Den hycklande regeringen bryr sig inte. Charlotte Eckemark, Sala. Nu i Ring P1, Lars Ramstedt. Hallå, hallå. Hallå. Var är du någonstans? Jag är genapt i Lunds i Dödsrösta utkanten. Oj då, okej. Okay. Vad tänker du på nu att prata om idag? Ja, jag tänker på länsstrafiken. Den börjar bli sämre och sämre. Man, man kan undra sig hur det ser ut i olika delar av landet. Om den försämras lika mycket i ja, andra delar av landet än vad ni gör i Vad händer där hemma hos dig? Jo, det är så att man, man, man kör hellre de stora vägarna och kör fort. Snabbt tura istället för att köra, köra de vägar där det finns passagerar plockar upp. Plock. Men är det inte flest människor som vill åka från större orter till en annan storort så att det finns, är relevant att köra bussar lite snabbt där som inte stannar vid varje mjölkpalle? Ja, det, det, det, det, det är frågan om och, att köra på ställen där, där det finns passagerare att plocka istället för att köra där det Jo men det är klart att de väljer att köra där det finns folk. Tror du inte det? Nej. Okay. Och jag har fått motivering för just tidsaspekten. aspekten. Jag har ett exempel på en sträcka som, som, som, som går med den, med den på och det är så söma kommuner. Sträckan är väl ungefär 3-4 km. Tidsskillnaden... Jag ringde till den strafiken vid kontoret och, och, och, och frågade varför de inte kör. Kör jag vägen i den gamla Dalbyvägna där det finns, finns folk som bor för Det finns inte på den andra sträckan. Eller de kör nu, som är mm. Liksberg och 11. Och det var tidsaspekten. Jag, jag fick ett tillfälle. Jag kom att lite en liten mjältig 31. Jag, jag, jag tog, tog skillnaden. För att köra den gamla vägen själv, så att vi tar bussen, köra stora vägen. Tidsskillnaden på denna sträckan var alltså tre, för att mellan tre och fjol sekunder. <laughs> ja, det är ett effektivt samhälle nu. Men du menar att länstrafiken i Skåne hellre kör tomma bussar på ja. Riksväg 11 än att de mm. kör och plockar upp folk efter Gamla Dalbyvägen? ja precis jag jag jag började, jag, började, kanske jag har fått en fult ful där men alltså, det det, det löner sig helt enkelt att plocka upp folk alltså, det, det de de, de, men, de, de, de, de, de... inte biljett biljetter, biljetter Bussbiljetter där nere i skolan Jo, visst. Ja. Men, men, men, men jag menar det, det, det, det, alltså, man kan få det goda till och så så att det går så snabbt så ut för, för då är det ganska likgiltigt med, med själva biljetten för att de tjänar sina pengar i alla fall. Mm, okay. Så från bussbolaget kommer det inget incitament på just detta så det, det måste vara sådana som jag och, och andra som, som reser buss. Jag reser inte bussdagen men i alla fall alltså, det, det, det, det, det ska gå snabbt och det ska vara effektivt det ska inte vara passifierade bor helt mm. enkelt. <laughs> Tack för att du ringde Lars Ramstedt om hur länstrafiken eh, kör buss i Lunds utkantning pant. Eh Agneta Bergström Saltjöbaden. Ja. Hej, och hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Vad ja. vill du prata om? Jo, jag ville eh, hålla till synpunkter på det här nu med dödssjälv som är aktuellt. jag tycker det, jag är gammal själv och jag tycker det är så viktigt att vi gamla talar om och skriver ner hur vi vill ha det. Och Det har jag själv gjort. Man kan faktiskt få ett livstestament och där kan man skriva på precis hur man vill ha det. Jag vill, jag vill själv inte ha någon uppehållande hjälp om jag blir dålig. Utan, utan jag vill att jag ska i ja, så fall så som också läkarna vill att jag ska få det i lugn och ro jag tycker man ska respektera att vi gamla kan få det. och vad menar du med ingen livsuppehållande hjälp vad är det du inte vill ha då till exempel Ja, om jag då ligger i respirator så vill jag att den ska, den ska stanna den ska stanna men, men först måste man ju sätta på respiratorn. Ja, ja. Det ska man göra. Ja, ja det, det får ju lekarna bedöma. <laughs> ja. Och, och eh, även mina barn kan ju vara med och, och säga hur de vill men ha du det. Men du menar när man märker att liksom, hon kommer inte att komma tillbaka och bli frisk igen. Då ja. ska man stänga av respiratorn ja, eller? Ja. Ja. Min mamma hade skrivit här under 30 år sedan. Och eh, um, hon, eh, hon slutade att äta och dricka. Och jag tror att det var medvetet. Mm. Och eh, det respekteras väldigt fint för, och jag visste, jag visste hur hon ville ha det. och det tog inte lång tid hon dog en mycket fin, mycket fin död. hon hade själv skrivit hur ja. hon ville ha det, men, men var det hade du var det på något sätt problematiskt att få med sig sjukhuspersonalen och läkarna Nej, på det här? det var inte, det var inte alls svårt. De, de respekterade hennes vilja och i och med att jag också gjorde det eller, eller barnen gjorde det. Okej. Okay. Mm. Så det är ditt tips att man helt enkelt skriver. Vad ja. kallar det sig så, livstestamentet? Ja, det finns en, en föreningsrätten till vår döda. Där, där kan man få det, skicka efter det. Just det. Och, och, och sen tycker jag det är viktigt att man talar med sina barn också. Så att de, så att de vet inte kommer i, i undran hur, hur, hur vi hur vill ska hon, ställa ja. ja, just det. Eh, vi ska tänka se, Birgitta har smsade till Ring p 1 Um, och, och apropå att vi pratade om det här igår också hon skriver så här för min del är det stora hotet att hållas vid liv till ett meningslöst liv min farmor 103 blev utsatt för hjärtmassage när hjärtat stannat oj, oj, oj. fick ligga som ett paket ett år till ja. ville läkarna uppnå åldersrekord frågetecken har Birgitta smsa till Ring p då skriver man P1-mellanslag. Och så skickar man sitt meddelande till 7250. Eh, vad tänker du om det? Ja, jag tycker att det är förskräckligt. Jag, jag vill inte bli, bli behandlad på det viset själv. utan jag vill. Mycket hellre dö när jag är gammal. Det går till. Agneta Bergström, det låter som du kommer att sprattla ett tag till ja, i alla fall. Ja, ja, jag är väldigt frisk och då ska man ju också göra det här medan man är frisk och, och, och, och kan tänka och, och, och också uppfattas som klar i huvudet. Det gör du absolut. Tack för det. Mm, tack. Agneta i Saltsjöbaden. Lennart Jelm, Stockholm. Ja, god morgon, god morgon. Ja, god dagens. God dagens, ja. Det börjar ju gry nu dagen. Ja, jag hoppas jo, att den har grytt färdigt är... också i Stockholm. Ja. Hur, så, om, hur är det där? Ja, jag hoppas att dagen har grytt färdigt också i Stockholm. Det lyser ja. upp här. Det har ja. kommit lite snö under natten. Och det lyser ju upp i alla fall. Det blir lite vitt. Som samhällsvarelse så hörde jag min intresse idag. Men här då, det har ju varit mycket pratal om liv och död senaste tiden. Och, men jag tänkte komma in på det här med... Bonusjakterna. bonusjakten va? Yes. Finansminister Borg har ju gått ut och med all rätta alltså klargjort vad han har för instinkter om det där va? Och vi är ju alla samhällsvarelser och jag är intresserad och att följa med i debatten och jag tycker väl att när man talar om att frysa löner det har ju varit diskussioner på olika plan va? Metall och du vet, du känner ju till ja, här ja, vi som ja. har följt någorlunda det här då. Vad och tycker du? Jag tycker väl hur du som... Eh, ja, alltså att eh, den, man brukar tala om eh, direktörerna politisk ekonomiska eliter. Man använder ju sådana här uttryck va, i, i språket. Och jag erimrar med en artikel i DN för ett antal på 90-talet när Japan gick igenom en, en konjunktursväng. Den pekade väldigt starkt nedåt och eh, då Istället för att avskeda folk där så sänkte alltså för att bibehålla sin plats i produktionen så gick man med på att sänka lönen med 10% tror jag det var. Cheferna och, alltså? Nej, de anställda. Varför ja, ja. gick cheferna därefter ut med att sänka sina lön till 20-30%? Och bara för att visa. Men det att... har man väl gjort här i Sverige också. Jag tänker på postens generaldirektör. Jag var ju för noll spänn. Ja, det var ju och... det att han fick kritik för. Du vet väl hans ekonomiska iställning ja, ja. där, va? Det behöver man ju inte gå in på i detalj och diskutera Nej, det. Nej, precis. Men, men, men, men nu... tycker du att det, att det inte finns... Alltså, att det borde göras mer så här i Sverige? Eller att vi ändå ja, har påbörjat det detta att, att fler försänker sina löner? Det, det, alltså, det, grejen är ju den att... Eh, man betonar den individuella identiteten. Va? Det är ju väldigt viktigt. Va? Men risken är då för att det kan bli det allras värsta tillstånd. Alltså allas krig mot alla. Som hon sa. Bellum Omnium kontra va Vi borde tänka på samhällsansvaret alla medborgare. Och även eh, politiker... Eh, företagsledare och så vidare va? Okej, okay, så vad är ditt förslag här nu? Mitt förslag är att man skulle kunna komma mer fram till samförstånd alltså att Svensk Näringsliv och fackföreningen diskuterar mer på djupet det här och att man kommer, att det här att alla ska efterskriva att tjäna oerhört massa pengar va? Det är en drift tydligen som bara slutar med att folk får någon form av guldsot va? Jag bara reagera mot det där. Det har ju varit en diskussion hela tiden om det va? Yes, Lennart Håll, förlåt, Lennart ja. Hjelm <laughs> i Stockholm. Tack ska du ha. Ja, tack själv du. Tack, tack. Hej Pet, lyssnare Jag förstår inte Anders Borg när han vill banlysa bonusar till chefer när bolagen går med förlust. Alliansregeringen med flera var ju tydligen i somras överens om att chefernas prestationer förbättras med bonuslöner. Nu om någonsin, när det handlar om stora förluster i företagen, borde det vara än viktigare att topptjänstemännen gör sitt yppersta. Rune Lindström, Tidahål. Du kan göra som Rune Lindström om bara 7-8 minuter. Då sätter vi på telefonsvararen igen. Och det är samma telefonnummer som till det direktsända programmet 099 510.10. Rune Lindströms inlägg ligger också på vårt forum sr.se-p1-ringp1. Där går det bra att kommentera och debattera också på internet. Nu Kurt Söderberg i Stockholm. Ja, god morgon. God dagens. Vad tänker du på? Ja, gårdagens elmhult affär om jag uttrycker mig så. Centerpartisterstid. Det är ett kommunalråd som tycker att kommunal och andra medlemmar i, andras medlemmar i kommunen anställda ska frysa sina löneuttag från det första tio år. Och så frysa jämför... löneuttag, vad betyder det? Ja, alltså... löneökningen. Löneökningen, okej. Okay. Mm. Mm. Man ska fortfarande få lön, men man ska inte få mer lön. Nej, så jämför de i ett metall. Det här föreslår kommunalrådet i Hjälmhult. Ja, just det. Kommunal... partistiskt till... kommunalråd. Det är inte mm. minst viktigt att peka på det. De är lite fackgränsfält ner de där. Gäller det alla kommunanställda då? Till... Ja, det gäller ja. alla kommunanställda, men hon gör ett stort misstag. När hon mm. säger att, titta på GF Metall. De har gjort en arbetsgivsförkortning som gör att total månadslön minskar med, med 20 procent. Då är det så att för de allra flesta kommunerna så har de 80 procent idag om man ser till industriarbetare genomsnittet. Du menar de har redan en lön som är ja, 80 procent av en det. metallareklöns. Ja. Det, mm. det andra är att förutsättningar var att man minskar produktion därför att det finns färre köp av deras produkter. Mm, det kan man ju också försöka med på äldreomsorgen i Elmhult ja, att man det, gör 80% finns, så mycket. <hör> det finns ju lika många barn kvar, lika många äldre kvar i äldrevården det finns lika många gator att sopa lika många skit under att hämta. Mm. Men man kan ju vända på alltihop och antar ju också och tänka att eh, om vi inte har lönestopp i Älmhults kommun så kommer det, man att måste säga upp folk så att då blir man ändå färre ja, som kan, kan göra allt det där jobbet som du pratar om. Då måste man minska på verksamhetens omfattning eftersom jag tror inte man har för mycket personal på något ställe i skolan barnomsorgen, äldrevården eller i kommunkansliet. Nej men man har väl för ont om pengar? Ja men då, då måste man minska serviceutbudet det vill säga man måste minska på någonting som kommuner eller medborgare har del av. Ska man göra det veta... före man stoppar löne löneökningarna? Själv, självklart. Det är ju så att det, det, man, man kan ju inte ta bort arbetstid om man inte minskar verksamhet för gör man det och säger att det går att behålla kvaliteten då har man redan för mycket personal för jag man skulle har... se den kommunpolitiken att säga att det var för mycket personal i olika verksamheter Nej. fast risken är väl att man får för lite pengar i kommunala kassan så att man måste ja, men... ännu mer minska personalen om man ja, inte gör Men om man, löner... om man minskar personal måste man ju göra en annan minskning också ja, fast... ja just det Ja, jag är med. Det, är det, blir, i det, där, det blir en trasslig ring och rundgång. Det är säkert inte lätt för Nej, kommunalledningen i Ämhult heller. Ett antal kommunpolitiker säger att vi ska minska personal, men vi ska behålla kvaliteten. Och det är en ekvation som aldrig har gått ihop. Det kan vi se på alla reportage när det gäller olika brister i vård och omsorg. Vet du vad, Rune Lindström? Nu får vi säga... P, jag, heter för nu har vi... Kurt, jag heter Kurt Söderberg. Vad bra att du... <här> Förlåt. Dessutom. Ursäkta. Ja, ja. Men Kurt Söderberg i Stockholm. Tack mm. för att du ringde. Mm, tack. Mm, tack. Hej. Hej. Nu har vi bara en dryg minut till Marianne Sackerson i Stockholm och det är helt mitt fel. Vad tänker du på Marianne? Han var jag inne på en kemtet och där jobbade en invandrare. Yes. Och han mötte mig med ett stort leende och så sa han eh, Visst är Sverige ett fantastiskt land. Här är 80% bra och 20% dåligt. Men vi fokuserar på de 20 procenten. Jag kommer från länder där det var precis tvärtom. 20 procent var bra och 80 procent var dåligt. Åh, det är så underbart här i Sverige. Det är det ena jag vill säga och det andra vill jag säga. Men vad vill du säga med det? så att säga, att jo, säga om det man på är att Den mannen som ringde in och sa att Sverige vi har jobbat länge för att få ett sådant bra land. Vi ska vara lite tacksamma över det också. Och inte bara klaga. Dessutom tycker jag att de människor som i det här landet vågar ta ansvar för oerhört svåra beslut. De ska vi stötta och hjälpa. Vem tänker är du på då? Det är väldigt lätt att sitta i busken och klaga på de som tar ansvar. Vem, vem tänker du på som... politiker. Ja just det. Okej. Okay. Även, även när det gäller att inte höja lönerna i Hjälmhult kanske eller? Ja alltså det gäller alla dessa svåra komplexa... Beslut och i dessa tider när det är så oerhört svårt. Vem vet vad som är rätt? Jag tycker vi ska stödja och hjälpa och förstå varandra lite mer. Det, det är oerhört svårt och Sverige är ett väldigt välskött land och, och, och vi ska vara tacksamma och glada över det och inte fokusera på dem som, som sitter med beslutsfattande och har gett det svåra, komplexa beslut att ta, det gäller både läkare och, och politiker. Tack för att du ringde Marianne Sakrisson i Stockholm Ring det. P1 är tillbaks imorgon igen, samma tid, samma kanal 20:09 i P1 Jag heter Pia Sjögren, vi sänder från Umeå, producent är Gunilla Nordlund och tekniker är Björn Nitzler Ring till vår telefonsvarare gärna 099 510 10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 I språket i veckan röster från gammal svensk by i Ukraina. Och min kusin blev där. och min Maria-faster, Alvina-faster, blev där här 47 i 47 året i hungarsåret. Maria Malmas berättar om svåra tider om varför man efter flera hundra år fortfarande talar svenska i gammal svensk by. Vi räknar en vera svenskar, vera svenskar. Och vi lät något no, som vi talade hej med mamma och pappa. Vi talade till hej inte vi var bona bara på svensk. Språket 13.20 i P1.